Відповідальний нами шлях від Путивля до Карпат і назад у Полісся, дуже своєрідно відобразив на вечері самодіяльності партизанський шумовий оркестр під управлінням помічника командира однієї нашої роти, великого витівника Гриця Дорофєєва. Десятків зодва музикантів, зайнявши імпровізовану сцену з пилами, сокирами, рогачами, пічними заслонками і пляшками, чудово передали Гуркортніву вибухів, котру щіняли висаджені в повітря мости, тріски з крегітишелонів, що летіли під укоси, гул палаючий в горох нафти, а також любимі бойові пісні і марші партизанів. До пізнього вечора не змовкали громовий переспів небувалого оркестру і дружний регіт кількох тисяч людей, які зібрались на лісовій галявині. Відсвяткувавши жовтень. Ми почали думати, як би краще зустріти Червону армію, що в ці дні визволяла Київ. Усім хотілося зустріти її з партизанським дарунком, тріском і шумом, як говорили бійці. І от виникла ідея – завершити наші рейди ударом по головній комунікації противника на Україні. Основний шлях відступу німців від Києва лежав через Коростень. Розвідка встановила, що залізниця Коростень-Сарни забита гітлерівськими ешелонами з військовим майном і награбованими цінностями. Вирішено було вивезти з ладу ту залізницю. Про свій план ми доповіли по радіо українському штабу і партизанського руху і на другий день одержали радіограму відповідь, у якій схвалювався запропонований нами захід. Операцію провели спільно з підпільною більшовицькою організацією міста Олевська і місцевим партизанським загоном. На кулях станції Олевськ стояло понад 300 вагонів за авіабомбами, порохом і пальним. Можна уявити собі, що було, коли спалахнули пробиті запалювальними кулями цистерни з пальним і злетіли в повітря вагони з порохом. Півгодини години на коліях безперервно гримкотіли потужні вибухи. Партизанським ротам далеченько довелося дійти від станції, щоб уберегтися від граду осколків і кришого вагонів, що сипалися на голову. За пів години на станції вибухнуло близько тисячі тонн авіабомб. Повністю була виведена з ладу і сусідня станція – Сновидовичі. Після цього майже місяць до підходу Червоної армії ми утримували залізницю і вели на ній бої, не даючи змоги окупантам відбудовувати зруйноване колійне господарство. У цей же час партизани готували Червоній армії поповнення. Під час жовтневого торжества я помітив, що серед наших гостей-колгоспників є люди, які можуть тримати зброю. І в мене тоді ж виникла думка оголосити в тилу ворога Призов до Червоної армії. Ніяких повноважень на те я не мав, тому вирішив дізнатись, як поставиться до цього населення. Розвідники, послані в навколишні села, повернувшись, доповіли. Оголошуйте призов, товаришу командир, підуть охоче. Коли так, обійдусь і без повноважень. подумав я і підписав наказ про мобілізацію до Червоної армії чоловіків призовного віку. Від 19 до 43 років у зоні дій нашого партизанського з'єднання Олевському і Рокетнянському районах Успіх призову перевершив усі мої сподівання Мобілізовані приходили на збірний пункт в хутір Млинок з троєм І не тільки з партизанського району, а й з території ще захопленої ворогом Декому доводилось прориватися крізь пункти, які посилено патрулювали гітлерівці Приймальна комісія, призначена партизанським штабом, працювала кілька днів. Після медичного огляду до Червоної армії мобілізували 1500 призовників. Хутір-Млинок став учбовим пунктом. Заняття тут тривали близько місяця. Партизани навчали призовників володіти гвинтівкою, автоматом, кулеметом, гранатою. Після закінчення строку навчання... Їх відправили великою колоною з червоними прапорами до військомату в місто Овруч Вважалося, що перебуваємо в тилу ворога Але фронт противника на нашому напрямку був розірваний І партизани вільно проїжджали через так звану передову, яка існувала тільки на карті Я теж поїхав через фронт Кіньми Мене викликали в Київ у розпорядження ЦК КПБУ